او چې د چا په کول کې مس ګوري چې ی اولاونه نه را وړي ډیر په ځ ځان باندې را وړي حراعمل نه د ور سره نک کول مرو نه د ور سره نک کول خو دژوند ضرورونه او د د فتته ده چ سړی د د اوات خاون د ډېر اولاونه خاونې وي لونېیم ډې وولري زمنېډولري او په باندې د د اومت ساد وربانې زیاتې د اومت اافاد وربانې او په بلې ح باندې چېمونه او تااسې اوسورته وګورو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 دغه وختونه نه لري شه جهاد قرباني مبارزه زندان تکلیف مشقات دعوت تعلیم د شین په مخبوزي ځکه کمرې سره وي او هغه ډيري ښزي ور پغړي کور بور پغړي وخو پکور کناري نه ډيروي نو اکثره یو دوه دو درې بيخي فارغ ده نور بیا کور چا لوي غو دوه درې بیا دي الله لاله تفارغ کړي وي علم تفارغ کړي وي قرآن حفظ تفارغ کړي وي دعوت تفارغ کړي وي جهاد او تبلیغ تفارغ کړي وي سیاسي عمل تفارغ کړي وي د نوور دا کار کوي کاافان خو... واړی ش ساماناندي د شمیر په للحظ بې کم شي نو کوشش و کوي خلکو ته خپل ورونو خپل مجاد خپلو م تعقو ته خپل ځانونه ته په داسې ځایونه کې کوش شلو کوئ چې اولا نه دته راړي ته زه ووجوللو دلودو د فینې او کما قال صله الله نسللم تااسې اغ ښذې و کوئ واده کوي چغ ولو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 مغااللو سره خ یژون داې طرریخوندي وي دغ هم د او لمور معلومیږ له ه معلومیږي لغ کورنې معلومیږ نو دا دویم تقا کې دریم تااس بهتره معلومات شاریت کې هم دا کوف یا د کفاعت د خبره کې دومار حث باند یا د شوي ده چېدون ل داسې سره وششي چې په خپلو منځو ک سره یوډل اقفا یا سره برابر سره ورته وي په مختلفو یاروو باندې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 وړیوه د جوزا یا د سرطان میاشت وه د سرطان په میاشت کې دا پنجره چې سرک او د اډی ترمنز دردللی ده د د پنجې شاته می و کتل چې دوه هلکان په کرو باندې لړی لی تکټور مخنم تور شوي <خفز> خولی ورربندې را روانې دي او ی جوار پهړې کېږدي خر او دا بل ورته په کو وه اړ راړی خو د دواه وونه نازکه نازکه کان معلیدللی ودوی او د کابل خلکو د کابل د ښار خلکو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 و په د ترتیب باندې کمی نه کول چېغې کوله شرمولې کول او کمی کوله در لودل مينا. او نورې پیسې ما در لودلې نه چې زهه په کارواچ معیه یو داسې د دا عزت کارپې به نو کووم چې همې درس باندې و شي او همې کار و شي دغه جووار خررسول داسې و کار ده چمدان نن چې څګټ مو دان م پیس لاسته را ځي او بلځای ک چههر کار کووم یا به هته پیس را کوي یا به میاشتروسته پیسې را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 د تا دي کور حالات ورته نیماټ خاره شي د تا دي کور حالات د د سوینه ورته لوړ خاره شي دا به کې یو بل تکیدای بل تکید چې ورکه یاديږي هغه داسې خزو سره واده کوي داسې جنونی واده کوي چې د صحت په لحاظ باندې روغ وي زین کوراني داسې وي چې هغه دی خپل لوڼو عیب او نشاط نه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 غواړی چې داسې سم ژوان تیر کوي بیا تکلیففه ژون تیر کوي نو یابتدان پښه وکوي د خو په ته وسط پندې خپلوان دی چاپې ژګلو ته و باندې چې مشکل خو ب نه اکثره داسې وي چې د ښو د مرضونو سره بیادون ل تاړ شي چې به چغ نورټول کارونو تی نه پاتې په تیل کاءله چې ټاکلی یاغ خو به کېږي کاله یو مریزه درته په تیل کې ټاکلی غ به خام آخراد په غړه کېږي بشری کوشه شو بشر سای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 هلتهور ش په غاب کې د ما پوښتن وکو او چې زه سرخم ساړه پلارار مې سرخم سړه د خاان او تاریخ شوې سرخم تیره شو یاسیشه دوکششي په معبانې او زه به د تم معمات وکووم اماغاسې وکړو یو دوهفتچ منځکې تې شوي بل ورمې ورته تټلیفونو که چې کهته زیینو د مالخوا مو معات نهشته خلک راغل راغل او امغو مجلسمې ورته جوړه په دغه یو مجلس کې چې ک دې مجله زینه حاضین بهم کې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 ناوی چناویدې نن بیاي سباي بیاي بلورز بیاي شکلي بیاي او د ما د لور پواده کې زم ما د زوم 1 روپۍ څخه 20 روپۍ څلورمه برخه هم د ما په کور کې نه د مصرف شوي پټول واده کې پټول مراحل کې د روپۍ څلورمه برخه هم نه د مصرف شي ما ورته ويني چې په خپل کور کې د سنت مطابق خلکو او تولما او کو ډوډۍ ورکې د ما په کور کې به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 اس 50 پېته اویان جون ته درس ورکې ترجمه ورکې او یو څلورمه برخه دیوی روپیه دی هم په ټول واده باندې نه مصرف شي په هیڅ شي باندې نه پنځه نه نه په یو متا باندې چاغدي راوړې مو خپل شهر څخه کوي خپل ژوند دي خپل اور باندې جوړه زه بس دي خپل فرقه مطابق زه خپل کار زه په خپل کومه که ما شي سره د تا غرض نشته م څه نه غواړم نه در نه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 او کمد منګوتاسي عملونه همل کدي عوامو خلکو غندم باسي را وجي نو وینام بیا خلکو ته د سنت وی شریوی نو خلک بیا وي وای چې وینا یو شي کوي عمل بل شي کوي دغه خبره سم نه دی هغه وخت کبه په دې کار کې تاثیر راځي چې کله د مونږو تاسې عمل او د مونږو تاسې وینا دا دواره سره همخوان شي دواره سره برابر وي د وادن اورست بیا یو بل مرحله شروع د اولاد پالن او ماور باندې کې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 کې غذاته ضرورت وی مناسبه غذا ورته ورکل شي اکثره د موږ او تاسو په دې پښتنو کورنوي کې د خاندانو لوی لوی وی یو ډول مشترکه زندگی په هغه کې د نو ناو یا د نو نجونو چوادې شي هغه داسې ډیر ورسته د غیر خدمت مو بهتره رسیدل کی بلکې هغه باید ټول ته خدمت وکړي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 د غ واقعې پردای وي د خوړولوواقعې پردای پر وي د وتلوواقعې پردای وي د خدم کوو نه کولو د راحت کوول د د دلوواې پریوي که پردا ګور شي پردای ښه شي نو دا جانب ډیر مهم جانبدا په دی د تعولات پاه ل د تا په دی کې مریضوي نو دی دي ته ډیر توجهو په کار ده او د رووای زندگی نه راتل په د صحت مطابق او د شریت مطابق د هغې پاله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 یا خې نقل کیږي د خپل غار ته ګر د خپل ځان نورسته حقیقت وکي هغه څوک چې حقیقت کولی شین او دی کی د نوم خبره د نو مرتبات خنوم انتخاب شي مبارک نو انتخاب شي او د اغه نمونه چې په حدیثو کې راغلي دي یا اغه نمونه چې د انبيیاء علیهم الصلوات والسلام نمونه دي د صحابه کرامو نمونه دي د امت د فاتحین او د نیکانو او د علماو او د مسلمین نمونه دي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 چ دا سين نم په بن کې خو دل شي ما هم کوشش کړی څو خلک بچیان وباندي په ټول باندې ام دا ډول نمونه کېدن چې کې څوک د هم نیم کې نونه نمیګني شي نیمواله مجبورې خلک نم په ورته پورن نم اخلي روغ نم په ورته اخلي او بل سنتي ادادي چې په مورز باندې سر وخره لشي او ځین خلک په دې خاطر بن پی دیوي چې اخني د واور دی یا وي مثلا ګرمید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 دو هغه نه ورته ورخی دی هر وخت هغه مناسبت دوه غانی ورته ورخی ما شوم نه ډیر زړه د کیدای ما تجربه دی سره کتلوی دی کو دوه ورته دوه ورځې 15 ورځې لاس ورته وای ز د کیدای دا ش کال ورته وای خو بیخیز ز کید ش دوه کال ورته وای بیخیز د کوي لوی دوه د پاسه دوه د تشنابته د تللو د دراوته دوه د خوب نه را پاسه دوه نور آداب ورته وای د سترمش آداب مور پلر سره د تعامل آداب دی ډوډی خوړلو آداب پخ پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم پر کټه ناستو عمر بن ابي سلمہ رضی بیا پیغمبر صلی الله علیه یا غلام کول بیمینک او کول مما یلیک دی خپل لمخه د 19 ځانه او پراسته لاس باندې اخره او کما ښاله صلی الله علیه وسلم هر وخت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 دفاع سیستم دا کمزورهوي ل توخ نظر په تکلیف کېږي له یخنی نظر په تکلیف کېږله ګرممی نظر به تکف کېږي ل میکروبو نه نجتونو نظر په تکف کېي چې کلم پو چې بچ مریض ده د بغوری و نه یا پخله ی ممکن وي چې په اندازې پرره علاج باې پږي ببی و نه ځکه نن په یو کا شوه بت کېږي سباته دا پیچکاری ته خبره اوړي.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 او بیا د تدین و د عقیده او د الله پیژندل او د الله نه دی وېرو د دې د روحیه وخت پورت تلقین کوي شي بچی د سمکو شدا ناروا ده بچی د سمکو الله ناراضه کی بچی د سمکو پوج غدی باندې دروغ موا یا چې دروغجن جهنم تزي د جهنم خبر ورته وکیدل شي د قصو په شکل کې د جنت خبر ورته وکیدل د قصو په شکل کې دینی مفاهم ورته په ساده ساده الفاظو باندې د قصو او د مثالونو شکل کې ورته وای چې په مجموع کې د په زین کې د دینی فرهنگ تشکیل